Kapittel 45 Nå kunne ikke Josef lenger sig seg overfor alle dem som sto hos ham. Så han ropte, «La alle gå ut fra mig! Og ingen andre sto hos Josef da han ga seg til kjenne for brødrene sine. Og han begynte å heve sin røst i gråt slik at egypterne kunne høre det, og fara hos hus kunne høre det. Til slut sa Josef til brødrene sine, «Jeg er Josef! Lever min far ennå!» men brødrene hans kunne slett ikke svare ham, for de var forferdet på grunn av ham. Josef sa da til brødrene sine, «Jeg ber dere, kom hit til meg». Da kom de bort til ham. Så sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bedrøvet, og vær vrede på dere selv, fordi dere solgte med hit. Gud har nemlig sendt mig i forveien for dere, for å bevare live for dette er hungersnødens andre år på jordens midte, og det er ennå fem år da det verken kommer til å være pløyetid eller innhøstning. Derfor sendte Gud mig i forveien fra dere for å sikre dere en rest på jorden og for å bevare dere i livet ved en storslagen redning. Altså var det ikke dere som sendte meg hit, men en sande Gud, for at han skulle sette meg til far for fara og, og til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypts land.» «Skynd dere, og dra opp til min far, og dere skal si til ham, «Dette er hva din sønn Josef har sagt. Gud har satt meg til Herre over hele Egypt. Kom ned til meg, drøy ikke. Og du skal bo i landet Gosen, og du skal være i nærheten av mig du og dine sønner, og dine sønnesønner, og det småfe og det storfe og alt du har. Og jeg vil forsyne deg med mat der, for enda kommer det fem år med hungersnød.» for at ikke du og hus og alt du har skal bli rammet av dem. Og se, deres øyne og min bror Benjamins øyne ser at det er min munn som taler til dere. Nå må dere fortelle min far om all min herlighet i Egypt og alt dere har sett, og dere må skjønne dere og føre min far hit ned. Så falt han sin bror Benjamin om halsen og brast i gråt, og Benjamin gråt ved hans hals. Han begynte å alle sine brødre og gå gråte, bøyd over dem, og deretter talte hans brødre med ham. Og nyheten ble hørt i faraos hus i det det ble sagt, Josefs brødre er kommet. Og det viste sig å være godt i faraos og hans tjeneres øyne. Faraos sa derfor til Josef, «Si til dine brødre, gjør dette. Less på lastedyrene deres og begi dere avsted. Dra inn i kanans land og ta deres far og deres husstander og kom hit til meg, «Så jeg kan gi dere de gode ting i Egypts land, og spis landets fedme.» «Og du selv får dette påbud. Gjør dette. Ta dere vogner fra Egypts land til deres små barn og deres søstroer, og dere skal løfte deres far opp på en vogn og komme hit. Og la ikke deres øye være bedrøvet over deres utrustning, for det gode i hele Egypts land er deres.» «Dertor gjorde Israels sønner dette.» og Josef ga dem vogner i samsvar med fara hos befalinger og ga dem proviant til reisen. Til han hvert deres skift med kapper, men til Benjamin ga han 300 sølvstykker og fem skift med kapper. Og til sin far sendte han følgende. Ti esler som bar på gode ting fra Egypt, og ti eselhopper som bar på korn og brød og mat til hans far til sendte han brødrene sine av sted, og de bega sig på vei, men han sa til dem, «Bli ikke sinte på hverandre på veien!» Og de dro avsted opp fra Egypt og kom om siden til Kanaans land til sin far Jakob. Så avlade de rapport for ham og sa, «Josef lever ennå, og det han som hersker over hele Egypts land!» Men hans hjerte ble numment, for han trodde dem ikke. Da de fortsatte å tale til ham om alle Josefs ord som han hadde talt til dem, og han fikk se vognene som Josef hadde sendt til å hente begynte deres far Jakobs ånd å livne til igjen. Da utbrøt Israel. «Det nok. Josef, min sønn, lever ennå. År, la meg dra og se ham før jeg dør.»